Входе Параска. Параска, що тут таке? Боже, мій милостивий, кажіть, куме, куди він побіг? Чого він так голоснув? Савка сором признатись. Гляньте, оце добро ми купили за п'ять тисяч. Паразка, Як? Савка, от так. Обманив жид. Дав чистих бумажок замість грошей. А може той не жид був? Може, нечиста сила перекинулась в жида і отуманила нас так, що ми не роздивились і прийняли бумагу чисту за гроші. Параска, Ай, господи, господи, бач, яке нещастя скоїлось. Чула моя душа, що з ним щось недобре діється. Та чого ж він побіг? Савка, я й сам до пам'яті ніяк не прийду. Всередині все колотиться. Чути копача. Поможіть! Рятуйте! Савка, чуєте? Хтось кричить. Параска: Ох, куме, голубчику, у мене і руки, і ноги тремтять. Ходім. Копач несе Герасима на плечах. Та поможіть бо. Помагають і кладуть Герасима на ліжко. Параска: Що з ним? Що з ним? Скажіть, на милость Божу. Копач: це, я вам скажу, репримант. Качайте його. Отак, от отак. Качає Герасима. Ну, репримант. Паразка, то що воно, що? Ради Бога, скажіть, що то за болість така? Копач, яка там болість? Тривайте, я розкажу. Ви тим часом тріть груди. Добре, тріть? Так, так. Ви мене слухайте. Стоп. Прислухайтеся до серця. Тріть, трий, тріть. тріть. Опит – велике діло. Серце наче рушиться. а Та й перелякав же ти мене, Никодимович. Мало не умер від страху. Ну й йому б не жить на світі, якби не мій опит. Савка, та кажіть, що трапилось. Копач, все по порядку, коло одного центра. Ножа? Дають ножа. Івановна, лейте йому води. Ложкою в рот наливають води. Ковтнув. Єй-богу, копнув Не журіться. Щастя маєте, що я ліг в клуні спать. Ліг, знаєте, я в клуні спать. І так мене один предмет зайняв, що й задрімав з думкою про нього. Коли це сниться мені, що Роман позабирав копили, кам'яні, Пам'ятайте, я вам розказував, що на боковенці, позабирав ті копили та й повісив надо мною їх. Тільки що оцесниця щось в мене по носі. Чирк. Чирк. Я рукою лапнув вгору, піймав за ногу. Нога гойднулась, задригала і вирвалась та, як захарчить, я схопився, мов несамовитий. Але зараз опам'ятався. Запалив сірничок, дивлюся, і в очах потемніло. На перекладині висить Никодимович. Параска, боже мій. Боже яке тяжке нещастя. Копач. Ну, опит велике діло. Я зараз виняв перечинний ніж і перерізав пояса. І Никодимович. Упав на землю. «Гляньте! Дише!» Герасим поворушився і спазматично в себе потягнув воздух. «Підводьте! Підводьте!»